Не збирався. Мабуть, почував, що це його остання керівна робота. Іншої вже не буде. І всі можливі посади перебрав. І він уже не той. І грек не дасть. Не дасть. Хоч жодного разу не висварив. Навіть не зробив зауваження. І взагалі поміж них склалися якісь химерні стосунки. Надміру серйозні. Надміру ділові. І тільки один чоловік знав, що за всім тим теж стояла гра. Тим чоловіком був сам голова. Завдання експедитору він давав лише строго визначені, обумовлені, з таким виглядом, що, мовляв, лише Любці й може довірити цю справу, і що тільки той спроможний її виконати. І той виконував їх точно та пунктуально. Любка хвилювався і потерпав. «Що, коли втратить посаду, а раптом верх візьмуть Куриленко і Куниця?» «Треба, треба зіграти на двох дудах!» І коли Куниця почав його розпитувати про Грека, Любка розказав про квитанції так, як йому підказував Куриленко. А тоді, трохи ніяковіючи, також розповів про те, що Грек керує, як сам хоче. Ще й он, як притискає його любку. У ту мить він говорив щиро, вірив у власні слова, адже вони обстоювали його самого. І так само щиро, трохи згущаючи фарби, розповідав зараз грекові про комісію, що й підказував йому оборону. Вони не можуть нічого довести. Перевитрати коштів на меморіалі можна пояснити патріотизмом. Така велика війна, така славна перемога. Її не забудуть ніколи. До обеліска ходитимуть піонери. Ви напишіть в області в центр. Їм, може, ще й перепаде за це. А тоді й плиту з іменем вашого батька. Хто вони? При чому тут мій батько? Зупинив Любку Василь Федорович. Вони комісія. Вони вже поїхали. А засідали вчора. І скликали правління. Направління не було, Василь Федорович сидів приголомшений. Проте швидко оговтався і сказав, «Давайте по порядку, тільки без отих, як ви вмієте, приписок і підказок, якщо, звичайно, хочете. А краще, я покличу когось із правління». «Покличете потім, я вам усю правду!» Поспішаючи, плутаючись, Любка розповів, що комісія вчора скликала правління. І там було сказано, що хоч колгосп в останні роки перевиконує плани державних закупок і деякі інші цифри свідчать про його міцне становище, виявлено великі факти безгосподарності, що то тільки на поверхні все має добрий вигляд, а під поверхнею чимало гнилих підвалин. І це ось-ось виявиться – але тоді вже буде пізно. І все через греків характер, нехтування інструкціями, самоправство, порожнє експериментаторство. Його агрономічна система привела до виснаження поля. Кормова база опинилася під загрозою, і восени їх чекає крах. Окрім того, голова розбазарює колгоспні кошти – Виявлено великі перевитрати на меморіал, а також, тут Любка почервонів і зовсім зам'явся, порушення фінансової дисципліни. Деякі члени правління не погодилися, деякі мовчали, багатьох не було. Одне слово наговорено «сто кіп» і пішло по колгоспу багато балачок. І всі кажуть, що все це неправда». Але є й такі, що радіють і лихословлять. Голуб і ще деякі. Любка дивився грекові в очі і боявся дивитися. І Василеві Федоровичу стало соромно, що слухає цього нікчемного чоловічка, що саме від нього черпає таку важливу інформацію. Його здивувало, а ще більше образило, що правління скликали за його відсутності. Куниця навіть казав, що вони працюватимуть довго І ознайомлять його з наслідками перевірки Мабуть, так вчинив навмисне Боявся, що його налогу грек розіб'є в порох А йому треба було вдати, що факти схвалені на правлінні І потім він уже гнутиме свою лінію далі Просто він хоче кинути тінь Він до чогось готується а з ним і Куриленко і, мабуть, ще хтось, але випитувати влюбки не хотів. Немов угадуючи грекові думки, Степан Карпович сказав, вони чогось хотіли і мов би, нічого не хотіли. Може, боялися, що послизнуться, тільки постановили прізвища вашого батька на пам'ятнику не писати. А хто це може заборонити? не втримався Василь Федорович. Про це дискутували найбільше. Такої інстанції, яка б могла вирішити, немає. Але казали, оскільки пам'ятник будує колгост, то за правлінням і останнє слово. Василь Федорович, не самохідь, сягнув рукою до кишені, де лежав годинник. То був поки що єдиний незаперечний факт його правоти. Проте зараз навіть чому той факт виявився надто маленьким, переконливим тільки для нього. Він підтверджував лише хід його думок, його власну логіку, а для інших не мав вартості. Отак подумав з гіркотою, щось знайшов і одразу втрачав. Проте знайшов принаймні для себе, а це дуже багато. Гаразд, Степане Карповичу. Розберемося. Любка ще хвилинку посувався на стільці і, не дочекавшись от грека запитань, тихенько, так умів вислизати тільки він,